11 i 33 minuts, moment de saludar al company Miguel Cruz, bon vespre. Bon vespre. Iniciem l'espai a Contrallum. Avui un assumpte realment, realment fosc, no? Hem de parlar sí. d'un cas, una sentència judicial, sí. d'un cas que es va produir fa 25 anys, una uh -huh. de les majors catàstrofes industrials de la història, uh -huh. si no la més gran. Parlem de la, de la tragèdia de Bhopal, de Bhopal a sí. l'Índia. Què va sí. passar a Bhopal? Bé, començarem eh, amb el que és la notícia i és que ha sortit una, una sentència 26 anys després, eh, condenatòria, eh, per la taller, la taller de, de Bopal, que, que ara comentarem, i que ha estat, segons tots els, els experts i els afectats, i les organitzacions de drets humans i organitzacions ecologistes, una, una ofensa, no?, perquè han, han condenat a vuit eh, directius de, de l'empresa Union Carvall a dos anys de presó, que l'alludiran fàcilment, i a 2.000 dòlars de, de, de fiança. Cosa que és, això per una catàstrofa que va suposar quantes, quantes morts? 20.000 morts en, en una setmana i mitja, uh -huh. eh, incomptables, els, els morts eh, indirectes, uh -huh. Hi ha uns 150.000 150 persones afectades. S'acoles que es mantenen avui en dia, no? Sí, uns, uns, i avui en dia eh, bueno, està tot el, el subsol eh, contaminat i, com comentarem abans, eh, després, hi, hi ha molt de residus tòxics, exactament unes 350 tones, que encara romanen allà a, a Popal i que la Union Carbait i, i, i l'empresa que ho du ara Eh, la, la multinacional Down Chemical, eh, encara no s'ha fet, no fet càrrec. Eh, tornant a la pregunta principal, què va passar? Eh, imagina't, per, per, per mesurar la, la dimensió de la tragèdia, imagina't que la ciutat de Dallas, un vespre, un núvol tòxic d'un gas letal, que se diu gas metil-isocionato, no? que això no ens diu res, però que és un gas eh, letal, Eh, fruit de la imprudència i el retallament de, cost, de costos a l'hora d'estalviar, de, de, de, de, de eh, se eh, fugés dels de, de seus contenidors i mentre Dallas dorm, aquesta ciutat nord-dominicana dorm, eh, en, en hores moren 2.500 persones en, horas, en hores, en d'hores en qüestió d'hores, moren aquestes persones a la vegada es produeix una eh, un caos total de gent que vol follir, de, de, del núvol, arriben eh, ambulàncies, serveis de protecció civil, etc. i se produeix el caos. No? però També va, va morir molta gent escapant d'això. No? Uh -huh. Hem de situar això a la Índia, any a la 1984, a in... quan encara no era potència emergent. Exacte. I... I... I bé, no te pots imaginar eh, el caos i eh, l'espectacle que se van trobar pues, eh, la polixia, l'exèrcit, les ambulàncies, quan arriben i veuen eh, a 2.500 persones mortes en, en qüestió d'hores. Eh, L'interessant, hi ha moltes qüestions interessants. Quan, bé, bueno, al cap dels dies, pues, continua morint gent, no?, perquè sobretot afecta a lo que són la, les mucoses, els pulmons, els ulls, va morir molta gent i eh, el, el seu, el, el, el president de, de, de l'empresa eh, Warren Douglas eh, arriba a la Índia arriba a la Índia i el que fan les, les autoritats l'empresonen, uh -huh. lògicament al cap d'unes hores surt de la presó a pagar una fiança i promet que se presentarà cada setmana a bueno, la Índia davant la justícia. Encara l'esperen, crec, no? Sí, agafa el seu llet privat, això no es no, no, no conya, agafa el seu llet privat i se'n va als Estats Units. Ara mateix està en recerca i captura eh, i quan l'Interpol demana per ell als Estats Units li diuen que, que, que està, bueno, que està en, en un lloc desconegut, que no, que no el troben. I... Sí, els Estats Units, no? Que no tenen, Estats Units, que no tenen servei d'enxel·ligència, sí. no? Podríem dir, està com Bin Laden, no?, que pogut dir. I periodistes normalets eh, diuen que cercant a Google el seu nom i saben la casa on viu, eh, l'hem passat a pagar impostos, entens?, és, és, és, bastant, és bastant indignant. Com te pots imaginar, la, la lluita de decenes de, de, de, de, de, de moviments afectats han, han cercat eh, justícia durant tots aquests 26 anys. No? Perquè és la primera condena és la primera condena, eh, la primera condena la, la primera eh, bueno, la primera vegada que la justícia mm, diu algo no? perquè al eh, 1987 es va arribar a un acord es va arribar a un acord entre el govern indi i la Union Carbade. El que passa que va tocar a uns 500 eh, dòlars per, per cap. No? Això suposava un any de tractament com a molt eh, eh, sanitari pel, pels afectats. No? A tots els junts, eh, ridícul. Eh, després, tot això té un, una, té un efecte, un impacte a, a llarg termini, no? com, com, com hem dit, van arribar a morir 20.000 persones, digués indirectament. però el que ha produït a la, a la població de Bhopal, Bhopal és una ciutat que està a l'estat de Matjapradés, allà al centre de l'Índia, al sud d'Agra, una ciutat d'un milió d'habitants, i, i, i el, els efectes que ha tingut en la població pues, pues són innumerables, no? Eh, càncers, els que vulguis, malalties neurològiques... Eh, cicles menstruals eh, embollits, neixen nins eh, secs, ja, ja secs, eh, paralítics, també en, en càncer, i un, un, bueno, ara, avui en dia, avui mateix, eh, hi ha 20.000 persones, tot un barri de Bhopal, que encara està consumint taigó eh, con contaminada. No? Eh, per què va passar això? Eh, com tu deies abans, encara la Índia no era el país emergent, que mos se mos ven ara. Sí, caldria ara veure que, que hagués passat avui en dia, s'hagués passat el mateix, Vull dir, no sé si hi hagués hagut massa diferència. Mm, jo crec que no, no? El, que, el que passa que a l'Índia hi, hi ha milions i milions de persones, pot, pot ser que s'hagi creat una classe mitjana, però hi ha molta gent pobrida, moltíssima. I, i clar, és 1984, i per la Union Carvall, eh, anar a l Índia deslocalitzar la seva empresa, era eh, bueno, una, una gran oportunitat, perquè... Perquè la, la, les exigències en, en qüestió de seguretat, en qüestió d'impostos, en qüestió de condicions laborals, en qüestió de sous, era ridícula, no? I, I això és el que va passar, no? Perquè puguem entendre eh, la, la, la barbaritat que vam fer, eh, aquest gas que, que, que hem xerrat abans, que no tornaré a repetir perquè me tornaré a equivocar, eh, aquest gas letal, a Europa eh, només està permès eh, emmagatzemar-lo en, en, en, en contenidors de 200 llitres, com a màxim i amb un ús immediat. Uh, allà a Bhopal estava emmagatzemat en tres cisternes de 60, 60 tones cadascuna. Val? Aquesta era bueno, aquest era la la, la irregularitat que, que, que Petit, van cometre. Petita irregularitat, petita. no? Petita. Havia sis, havia sis mecanismes de, de, de seguretat eh, i van fallar tots sis. Eh, la qüestió diuen que va ser pues, que, que la, la, la refrigeració pues, va, pues, va fallar, no? Clar, sí, eh, eh, perdona, perdona t'interrompia, és que m'he recordat una notícia que fèiem abans, que era la compareixença del consellet delegat de BP, que avui parlava de, ah, sí. de una cadena inevitable d'errors, de, de, sí, sí, no? Era com... Sí. Una mica, seia el mateix, no? Sí. Eh, no s'entén, no? no, no, no, no? La, me ve molt bé això que dius de BP, perquè tu eh, fixa't en, en, en el reçot que, que té això de, de BP, i, ara diré, només bueno, han mort 11 persones per l'explosió de la... De, de la planta pet petroliera, però eh, lo de Bopal, que és infinitament millor, millor, me, perdó, major, eh, no ha suposat ni no ha tingut tant tan de resò, no? Home, perquè no van embrutar les coses de la Vixiana. Exacte. exacte. Eh, com te deia abans, se va arribar a aquest acord, però... Eh, no va quedar, la majoria d'afectats no va quedar satisfets. Avui en dia hi ha 140 causes obertes als Estats Units d'associacions d'afectats i aquí lo, lo interessant és que al eh, 1999 Down Chemical, que és una... Bueno, pues, eh, ala, quan va comprar Union Carbide, va ser la, la, una de les majors multinacionals en això de, de, de la química, eh, pues va comprar Union Carbide i es va fer amb tots els beneficis, amb tots els drets, però no deures, i va negar i va, va, va refusar eh, fer-se càrrec de, el, el que havia passat a, a Bopal, i no només en, en qüestió de passat, sinó en qüestió de present, el que havia a Bopal, no? El, 350 tones de residus tòxics, eh, aigües contaminades, i eh, moltíssima gent eh, afectada i moltíssimes vides Eh, malogrades. Eh, el que passa que Down Chemical té un historial eh, bastant interessant, no? Eh, interessant per conflictiu i contaminant. Down Chemical és l'empresa eh, que va promoure i va vendre el famós Napalm, que, van utilitzar, que va utilitzar l'exercici nord-americà per massacrar boscos arbres i vides humanes al Vietnam al conflicte de Vietnam del 67 al, al 74. Eh, Na Chemical també va tenir la la ironia, la particularitat de'utilitzar eh, reclusos de presons nord-americanes per provar els seus productes, els seus productes tòxics. No? a veure quin efecte que tenia eh, aquests productes a... a, a, a als, amb els excesos humàls. No? El doctor Mengele estaria bueno, encantat amb aquestes pràctiques. No, no? no té cap premi de responsabilitat social corporativa, encara no, no m'assenyaria no, no ve de la pau com en Kissinger. <laughs> eh, I això va passar, està demostrat el 1964, el 1971 i el 1981. Però no només això, sinó als propi Estats Units, el 1980, a la població de Freeport, eh, hi havia una empresa... I en pocs mesos, 24 treballadors varen morir de, de, tumors, de, tumors, de tumors cerebrals, no? És a dir, que ve, ve, veiem que, que la, la, la cura que té aquesta empresa eh, per, per la salut dels seus treballadors és, és, és, és escassa, imagina't. El que, el que, el que, la, la cura que tindran per, per, per indis, no? Tant és així que un directiu de, de, la, de, de la Down Semicall, quan se li va demanar sobre això, va respondre que amb els 500 euros que ja li van pagar, ja per ser indi ja era molt ja era molt de tot bé. No? Uh -huh. eh, mm, bueno, pues, eh, I amb això vull, eh, vull xerrar de... de una, una... bueno, canviant, canviant de, de, de terci, no? Una acció que va, que va tenir un grup, un grup que es diu de Jesmen, que són mm -hmm. un grup d'activistes, activistes, activistes molt sui generis, que eh, la seva manera de, de, de denunciar i d'actuar de, de, de contra les grans corporacions, contra les càmeres de comerç, contra els polítics... Eh, que contaminen i que, que lesionen els dels treballadors, és eh, deixar en evidència això mitjançant eh, l'assumpció del paper de, dels propis empresaris i els propis corporativistes. Sí, són un grup, un grup de, de, de farsans, no? però que moltes sí. vegades és allò que... Són de farsans a, a lo, a lo Monty Python, a farsans, a lo Monty Python, però de manera molt intel·ligent, perquè el que fan és adoptar el, el, el llenguatge i les maneres de, de, de l'enemic, diguéssim, per deixar-los en evidència. Per això, et eh, vull llegir eh, una intervenció que va tenir un membre d'aquest grup, de Jess que va aconseguir enganar a, la, a tota a la BBC uh -huh. eh, i eh, es va llegir en representant de James Michael Lowe, no? Eh, això fa uns, uns, uns sis anys. I eh, durant una intervenció molt llarga, molt llarga, eh, d'uns 20 minuts, eh, no, no, no, no, no ho diré tot, però sí que eh, va dir això. Eh, tinc immens, immens plaer d'anunciar un fet històric. Don Xemical ha decidit assumir la responsabilitat absoluta per la catàstrofe de Bopal. Tenim un pla de 12.000 milions de dòlars per finalment, i després de tant de temps, recompensar plenament a les víctimes, incloses les 120.000 120.000 persones que podien requerir atenció médica per, el, per la resta de seves vides avui en dia. I a més, fer net, eh, d'una manera fe feacent, eh, el que és el territori d'avui, de de, de, del que era la planta de Bopal. Recuperar-lo total i ràpidament. M'agradaria eh, subratllar que això no és un gest menor. És la primera vegada en la història que una companyia de la magnitud de Down Chemical ha empres una acció que va tan en contra dels seus interessos i de la seva situació financera, simplement perquè significa fer el correcte. I m'ha dit això... Evidentment, era una farsa. Era una farsa. Això, que ha de dir que això, aquest, aquest, aquest activista ho va dir en directe a la, directe a la BBC. A la BBC. I... Ser, saps el, no sé si el resultat, si ho has mirat, com van caure les accions? No, no, no, no m'ho sé, sí. no, no sé memòria, però t'asseguro que va ser espectacular. Van caure com més un 5% en mitja hora, fins que va, fins que van sortir a desmentir-ho. Impressionant. Va ser impressionant perquè, a més... Eh, eh, eh, Baren, l'entrevistador de la BBC, es creix, veu això, veu, no, veu l'exclusió de, de la seva vida, veu que és un moment històric i comença a, a, a treure's fil, no? I diu, què fareu amb en Warren, amb Warren eh, Christopher, amb, amb el president anterior de la bestia de Carvall? l'entregarem i car pues, eh, l'entregarem a la justícia índia, bueno, se posen eh, estupendos, no? I, I, bé, volia treure això a col·lació perquè me semblava eh, pues, molt, molt interessant. No? Eh, continuant, engeçant en el que és la valoració d'aquesta condemna, d'aquesta decisió judicial, me sembla molt interessant l'opinió d'Ecologistes de en Acció. Ecologistes en Acció, no? Ecologistes en Acció est, eh, bueno, acusa a, anar a un semical d'influir les autoritats índies a l'hora eh, bueno, que la condemna pues, sigui eh, irrisòria. No? Per què? Perquè els interessos que té Down Semical a, a l'Índia pues, són, són, són molt grans I, i a més perquè Down Semical pot donar molts llocs de feina, eh, pot obrir mercat i a l'Índia pues, no li aquest tipus de... de de publicitat, no? Com, com veus, és una tragèdia, una altra vegada més, del que enxergues moltes vegades, de, de, de la pobresa, no? És a dir, si això passes, com he dit al, he dit al principi, a Dalles, això passes a Madrid, això passes a Palma, no? Eh, tu imagina que morissin 2.600 persones en hores eh, a causa de de, de, de, de, la, de, de... de voler rebassar costos, eh, seria un escàndol mundial, no? Però la gent pobra de l'Índia, els que van estar tan afectats, han hagut d'esperar 26 anys per tenir aquest tipus de resolució. Una resolució ridícula. I que n'han tret, torno a dir, perquè és monumental. Com? Torno a dir, sisplau, com ha quedat tot? Quina és la condemna? Sí, la condemna és a vuit directius índies, eh? Vuit directius índies. De, de lo que era la Unió Carvait. Eh, S'ha condenat a dos anys de presó, però que segons la justícia índia, si és la primera condemna, no hauran d'entrar de, de no, no a la presó i han de pagar 2.000 eh, dòlars, dos, dos dòlars com, a, com a responsabilitat civil i, eh, bueno, pues, cobrir, pues, no sé, les despeses de les de, de, de, de víctimes, no? Com, com veus, la, la, la desproporció entre l'impacte de la tragèdia i, i la condemna és, és, és, és abrumadora, no? I, I és un exemple més d'aquest bueno, tipus d'injustícia, no? I, a més, també el que, el que continuant en la tragèdia, durant aquests 26 anys, com que l'estat indi eh, no es feia càrrec de manera ferma, se van anar construint hospitals per... Eh, Soto d ONG de particular sessionss, s'en de construir hospitals per tal de donar cobertura a tanta gent que estava pues, tan, tan, tan afectada. No? Bueno, moltes, la, la majoria d'elles han estat tancades per la policia. Per què? Perquè eren una font de, de denúncia mh, de que eh, la tragèdia de Bhopal encara era present. No només era passat que era present, no? que continuaven essent nis com dit abans, o eh, morts, o secs, o paralítics, o, o amb càncer, no? I, i encara estan en això, encara estan eh, en, en dins la lluita per tal de construir hospitals i, i reemplaçar a, a un estat indi que no està assumint les seves responsabilitats. Sobretot perquè m'ensum, és una, una, una opinió personal, que com tu abans, no caça molt en la, en la imatge de, de, de país emergent. Uh -huh. Si vols per acabar un, un darrer punt, que és que el govern indi que és el propietari de la fàbrica que està absolutament sí. abandonada, sí. va intentar l'any passat d'obrir un parc temàtic a la, a la fàbrica per fer-la servir. finalment ho va desestimar, però volíem fer com una espècie de part d'atraccions per a la gent és allà hi visités l'horror. Un insult. Miguel Cruz, moltes gràcies per venir com cada dijous. T'espero la setmana vinent amb ambema per posar a contralum. A tu. Full de ruta i vetres ràdio.